on va revenir a une piste de 3 m avec ce euh, qui euh, avait... Hidumetrako bide batetara titzuliko gira, eta egin zutenat desegin beharko dute. Arranosolako ordo kia arte, estadin animaleko etor bide bat izan. Le probleme, c'est d'a dire, que ce travo on était lancé sansi, absoluement... Arrazoa da, lan horiek abiatu zilela, inulako baldintza argirik gabe, empresa iritsi zerari kazaruan erran aizan zaie ziste, eta ez da bat kontrolarik izan. Debruie-vous, y hau aucun contrôle de... La... Bo, dira, sur, uh, Gu pixkat lasaituak o, gira hasteko bisualki e ez baita inbesteko egonen, bailan ez da ingurumenarentzat inpaktu impactu estudiorik egin haintzinetik. E partiez zabet route... eta autosibiltzeko moduko bidea izanen da, beraz hori da problema azkenean. Edun autos, motos, edo norrk hartzenhalko du autoz, motoz eduzkuterrez eta gertatuko dena da jende hainitz iganen dela rannonosolara Eeta gune hortan zoikaztegi hainz bada. ingurumen askihauskorra da.tur da.